الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر الله بن عامر الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وقول الوالدين وقتل الناس واليمين الغموس والحديث اخره امام البخاري في صحيحه انس و عن الله عليه وسلم al-kaba'ir katamaadani makubwa au miongoni maadhaami makubwa kabisa ni al-ishraq billah kumshirikisha Allah kumshirikisha Allah ni dhambi kubwa mno na ni mbaya zaidi ya dhambi zote Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume na mitume wote waliokuja mwanzo akawaambia watu wao aneabudu wajitani butaghut muabudu ni Allah Naji kusheni kuwabudia asiy kwa Allah sababu hii ni dhambi mbaya mno kujalia kujalia Allah subhanahu wa ta'ala niddan kwamba kuna kingine cha kuabudia asiy kwa yeye hii imeisabika ni dhambi kubwa na mtu ambaye atakayekufa na dhambi hiyo ya shirki bila ya kutubu makaa umauti kwao yamemfikia basi mtu huyo hatotoka motoni atakaa motoni milele kwa sababu shirki inaporomosha amali al-insan aamali al inaporomosha matendo ya muislam inalla ha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah Hato msamehe yule aliyemshirikisha. Kinasamehe yale ambayo sio kwa shirki. Ulo mtu hali hiyo hali ya shirki basi mtu huyu hatosamehewa. kuonesha ubaya wa dhambi ya shirki. Kwa maana kila mmoja katika Islam, na mpasa kila siku ajuwe ni kipi na kipi ni katika ushirikina kisha ajiepushe kwa sababu ni balaa bila akawa anafanya matendo amal salihah lakini matendo yake haya mwisho akakutana nayo kwamba yimeruka patupu wala in utamshirikisha Allah basi matendo yako yataporomoka yatabatilika na utakuwa ni mwenye kupata hasara maneno bwana Mtume sasa wa kiumbe mwingine asikuwa nabii anambia illahi ta'ala. Huo jambo la shiriki ni jambo baya. Na za izi, katika zama zetu hizi imedhihili katika mbali aina mbalimbali. Imedhihili mashekhe weke ukeji... sifu kwamba hao ni mashekhe na kadha lakini hakika ndio hao wengi hao ni makuhani ni jamii za wachawi na walozi na wana mazigo omwe. So, butika, kwa sabu, watu wengi wanavutika kwa sababu watu wana shida mbalimbali na shida zao wameacha kuzikabidhi kwa Allah subhanahu huwa ta'ala e, wanaona kwamba Allah anachelewa huko atatulia matatizo yao na kuwapa faraja wameamua kuasikiliza watu hao hawa watu ni waongo minatajila katabun ni waongo inatakiwa kuwakimbia na kuwatahadharisha umma kujitenga na watu hao hasa katika mazeme zetu hizi za kukusanya maokoto kama yakuulun kukusanya pesa maana je haa watu wana matatizo matatizo ya kwanza walikata madawa Aya madawa anasema tiba mbadala eh misikiti yote kinapokuwa kitua msikiti wetu hii salafi wao bejamlangu ni allah ya allah ya allah kasema, mlangu wengine wakasema huku tunachelewa kuna mwingina mlango mwingine mlango wa dua, wawo wa dua. kwa sababu wao ndiyo mabingu wa kusomea dua wao ndio wanakuasomea watu dua na dua zao ndiyo makubula kwa ndiyo ndio zinakubalika dua za watu wengine azibarikii muislamu anza kuamini haya lakini kwa sababu watu wana matatizo mbalimbali na watu wana hawana ufahamu katika dini wana akubalia watu wengi makundi kwa makundi mpaka wanaangalia hivi atakapokuja yule masihi dajjal itakuwaje allahumma sallim sallim eh alafu sasa ni jukumu letu baisha na kuzinduana katika haya hawa majamaa wanaongezeka na kila siku wanazuka wapya mtu ame, ame katika maisha amefeli katika masomo anaangalia je ya mkato si hii ni njia ya mkato anaingia huko bwana anapoingia huko anaanza balaa anavuruga mechi na watu wanaanza kumfuata makundi wengine na wanamtetea waleakuwa hawa ni makuhani eh hawa ni wale ambao kama khalqal qail kadhabal munajjimuna wala usadaku eh hao ni wanajimu tu wemeongopa hata ya kama ikitokea yale maneno yao yamesadifiana na ukweli lakini wao wemeongopa minkabail alishraq billah nikumshirikisha allah subhanahu wataala. taala hayo ili moja katika ya leo tutaishia hapa kutokana uzito wa hili jambo na shirki na haya ambayo yanaonekana katika jamii zetu ambayo yanaonekana tayame shikwa na waislamu lakini tunakoaana ameshikwa na waislamu wa kwa sababu ya mapenzi yetu na waislamu wenzetu sisi mkae tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala lazima katika maisha haya tukabiliane na changamoto ni nani katika sisi ambaye hajapitia katika misukosuko na mitiani hapa na pale nani nani si kama maradhi au kuwa kimaisha wengine kimaisha wengine kwa wengine kimaisha wanapata utajiri mtu alipopata utajiri siku walipoingiza pesa ndipo siku alipopata ugonjwa wa sukari sipo bwana bwana nimepata faida mzuri kwa e, ni bilioni kadhaa basi alipoambua ni, ni bilioni kadhaa pale pale akasimama akaenda kujisaidia ndopaka kishokutwa mwingine alipopata pesa na plesha jua kaanguka chini Ti, anapepewa am comes there aenda kuamkiwa hospitali anakuja vipi anaamboa ana tunaometajilika zote hii ni changamoto ndio za changamoto kwa a, utajiri au masikini wengine watoto kwa changamoto watoto kwamba watoto wao unamtarajia mtoto wako aweimarjua kadha lakini unajkusikia habari zake kama teja. Subhanallah. Umegharamiika kiasi gani kumsomesha? Umegharamiika kadha wakadha. Lakini leo anafika hivi. Si hivi tu ukaramakumullah. Unajumukuna watu mingine kama mishoga. Kama jitoto choko. Zao. Mzuri mtchangikiwa. Allah walinde watu wetu. Wakwani mtiani kwa zote hizi ni aina zao ni za changamoto. Sio hiyo tu kama mtu kwa ugonjwa mtu au ukaona kama dunia ndio imekwisha hapana bwana endelea sio wewe eh, muombe Mola wako Allah Tabarak wa Taala na kwa na yakini jua atakujibu atakuondolea mabalaa hayo fuata niradi za na jioni alizofundisha nabii wako Muhammad sallallahu alayhi wasallam zaidi hapo utakwenda eh msiweza kusikia kama mtombe angukia kwa wale wengine wale manabii kuna almutanabbun manabii wa uongo kila siku katika wakristo wanazuka manabii kila siku sasa gani ya jamaa naye tunasoma naye alikuwa mlevi na na jamaa leo nabii Urganisani hata kipa mbele kisha kipa kipa imara kisha kupao nimekuwa nabii bwana na na watu watu maelfi ya watu sasa ndio yanazo je kija huyu masihi dajjal za maizeo itakuaje ya rabbi wa allah subhanahu wa taala eh atuwafikishe na atuthabiti katika dini yake na tuondokane na mambo ya shirki na maasiya sallallahu ala muhammad wa ala alihi wasallam